64. Мир і достаток Доспівавши натовп, знову замовк. Папа Мона та Френк приєдналися до нас на трибуні, і їх супроводжував дріб одного малого барабана. Барабанний дріб обірвався, коли папа ткнув пальцем у напрямку барабанщика. Диктатор носив поверх куртки на плічну кобуру з блискучим куртом 45-го калібру. Він був старий, дуже старий, як і багато інших членів мого карасу. Було відразу помітно, що він хворіє, ходив він повільно човгаючи ногами. Колись він був досить гладким, але його журок швидко танув, тож мундир висів на ньому, мов на опудалі. Білки його жабячих очей були жовтуваті, руки дрижали. Особистим охоронцем йому служив генерал-майор Франкін Гонікер у білому мундирі. Френк тонкоруки вузько плечі, виглядав, мов дитина, яку вчасно не відправили спати. На його грудях виблискувала медаль. Спостерігати за папою та Френком мені було важко. Ні, їх ніхто не затуляв, але я просто не міг відірвати очей від мони. Я був вражений, знищений, щасливий, шалений. Усі мої жадібні божевільні марення про ідеальну жінку втілювались у моні. У ній благослови її душу, теплу та ніжну, мов збиті вершки, був невичерпний запас миру і благодаті. Ця дівчина їй виповнилось 18, була божественно спокійна. Здавалося, вона все розуміє, а мені нічого, крім неї, розуміти не треба. Її ім'я наведено в книгах Боконана. Боконан висловився так – «Моні притаманна простота Всесвіту». Біле вбрання її було, мов грецький хитон, маленькі шоколадні ноги взуті в прості сандалі, золотаві пасма, волосся довгі та прямі, стегна наче ліра. Боже мій, мир і благодать на віки віків. Мона була єдиною гарною дівчиною на Сан-Лоренцо. Вона була національним скарбом. Папа удочерив її, як писав Філіп Касл, для того, щоб пом'якшити жорстокість своєї влади її божественною присутністю. Ксилофон викотили на край трибуни, і Мона заграла. Вона грала мотив, коли настане вечір. Суцільне тремело дзвініло то завмираючи, то знов розростаючись, натовп сп'яні від краси. А тоді вже час було папі привітати нас.